a částečně osvobozen. Jsem jako strom, který byl poražen, ale není zbaven svých kořenů. Přeji si ovládnout svoji mysl, ale nemám takové poznání, abych toho byl schopen. Řekni mi prosím, jaký je to stav, v němž člověk nezakouší zármutek. Jak může člověk zapojený do světských činností, tak jako já, Dosáhnout nejvyššího stavu klidu a blaženosti. Jaký postoj člověku umožňuje nenechat se ovlivnit nejrůznějšími činnostmi a zážitky? Řekni mi prosím, jak vy osvícené bytosti v tomto světě žijete. Jak lze mysl osvobodit od žádostivosti a naučit pohlížet na svět dvojím způsobem?